І саме на перехресті, саме на тому місці, пишуть газети, де за пророцтво має початися кінець світу. А хто його знає, де він має початися? Може, він давно вже почався? Скрізь по світу щось вибухає. Тепер може вибухнути будь-що. Газ, бомба, побутова техніка, метан, пропан, торба під лавкою, склади боєприпасів. І навіть курчата-гріль, як недавно в одній із чернівецьких кав'ярень. Певно, з космосу земля вже як у протобиранцях. Спокійно. 6 червня. Керує білоблакитна зірка Ригвей. Цього дня народився Веласкіс. Цього дня народився Пушкін. І Дербас, той, що вулиця Дербасівська в Одесі. І один із братів Люм'єр. І Томас Ман, а також композитор Хачатурян. Танець з шаблями. Колись і ми танцювали з шаблями. А який важний, який сильний народ був, цитує дружина Гоголя. Вольний, рицарський народ. І за пояса тарчала піщаль. І зогнута татарська сабля Розмахнулись? Ух, саблі звінят А тепер танцюємо під чужу дудку То славянською хараводною То гахла з придур'ю Теж, до речі, крилатий вираз нашого президента І теж під час візиту в Росію Можна собі уявити, що російський президент Приїхав і сказав Ми кацапи з придур'ю Кремль бив захитався Юрій Долгорукий упав без коня А у нас все можна Народ і не помітив «Дивуюся, що в тебе ще є якісь ілюзії», – каже Лев, інвертований на постелю. «Це ж не народ, це жертва історичних мутацій». «Вихід!» – закричав я. «Має ж бути якийсь вихід!» «Без вихід – це теж форма існування», – спокійно сказав він. Друг звався з Каліфорнії, відпочивав з родиною на Гаваях, Жили в екзотичному готелику, купалися в океані, підпливали до коралевих рихів на човні з прозорим дном. Їли соте з ананасами. Пили коктейль май-тай. Засмагли, як індіанці. Їхній малий ловив черепах на березі Тихого океану. А наш сидить вдома, читає чергову книгу Гаррі Поттера. Дружина вже у відпустці, пише дисертацію: Мені у відпустку ще не випадає. Працюю ледве півроку. Дружина якось дивно покашлює. Вона як канарка, перша, відчуває радіацію. Але це щось інше. Тягне з гаром і димом. Зачиняємо квартирки, спека, горить торф під Києвом. Юні екзегіпіціоністки вже оголились по саме нікуди. Відкритий животик, низенька лінія талії, часом перлинка в мушельці пупа, змійка ланцюжка на нозі. Як яка, той бісики очима пускає. Та й чоловіцтво їх очима пасе. Звісно, пасе, але все одно любиш одну. І драма твого життя розгортається навколо неї. Вона сильна і владна, її характер скрутить кого завгодно. І водночас вона дуже ніжна. У неї чудесне овальне обличчя. У неї пасмо волосся, ніби завжди відкинуте вітром. У неї очі, які бувають лише у чаклунок, і не чорні, і не карі, а з оливковим полиском. Коли вона їх примружує, говорять стихії. Для зручності вона прикидається звичайною жінкою. Займається побутом, пише дисертацію, дозволяє себе любити по-земному. Але й чуття її особлива, затамовано вибухова. Вона ніколи не каже, що кохає мене. Я це з її губ, з дотику, з магнітних бур її тіла. Їй треба вміти покликати. У неї все починається з очей. Я не святенник, у мене до неї були жінки. Але такої я не бачив. Розумію того дивака, який захопив свою дружину в заручниці. Я теж хотів би захопити її в заручниці, щоб вона була завжди моя. Читав колись промови знаменитих російських адвокатів. Так, там один адвокат сказав, що про дружину свого підзахисного – що для нього це була жінка з обличчям єдиної коханої. Оце вона для мене така жінка з обличчям єдиної коханої. Ці ночі зірки вибудувалися в зодікальний знак риб, знак моєї дружини. Я її зодікально люблю. Вона фантастично поганішала. У неї сяють очі. Я маю своє божевільне щастя мати у себе вдома літ. Ставати доводиться рано, кварк мій далеко, на іншому кінці міста. Не люблю будильників, особливо пластмасових, де ринчить, підскакує. Друг мій при оказії передав сувенір-будильник, і тепер я прокидаюся під тихий, лагідний голос Памели Андерсон. Ти вважаєш, що робота у тебе лайно? І все-таки треба встати і піти туди, або принаймні вмийся і випий чашечку кави. Встаю, помиваюсь, випиваю чашечку кави. Це я колись був трудоголіком, коли займався наукою. А тепер аби день до вечора. В понеділля не знаєш, куди подітися. Ми б то зашторились і жили, а малому треба повітря місто, задуха, а поткнешся у ліс? Особливо ці наші приміські ліси. У скандинавських сагах медпоезії гноми ховають в лісах, а у нас сміття вивертають під соснами. Зовсім люди втратили совість. Деякі непотріб все вивозять у ліс. І не лише городяни, що як їдуть до батьків, у село то прихоплять і свій мотлох із мегаполіса, щоб викинути по дорозі. А вже й люди сільські втрачають повагу до землі, до лісу. Такі струнки сосни були, папороть крильми прикривала суниці. Гриби росли, як зачакловані. А за ці пару років, ніби якісь бомжі подайбічні оселилися. Хемороть генчир'яна, примари. Скрізь дрантя, пляшки, пружини, старих матраців, розбиті унітази, купи битої цегли, скло. Насмітило людство, обгидилось. Накопичило терикони відходів, нягари сміття. Водойми навколо Києва занечищені. В Одесі закрито 9 міських пляжів. У Криму розгрібаються перед кожним курортним сезоном. Інфекції пурхають, як горубці. То в Чернівцях діти полисіли, то в селі Вербка понепритомніли. А це вже у Голославчуку похворіли невідомо чим. Невідомо від чого 400 чоловік, переважно діти. Тут уже і протимінні черевики допоможуть. Потрібні протитоксичні, протихімічні, протирадіаційні. Нова ера підкидає моделі раніше нечуваних практик. 9 червня у Москві на Манежній площі. Що це було? З молодих звіроніжок вдерлася у гуляючий натовп. Поперекидала машини. Побила вітрини, передоптала людей і зникла. Загинув сімдесятирічний річний хлопець. Десятки людей травмовано. Центр міста опинився в руках погромників, пише російська преса. Вибиті вікна в російській думі. Хуліганство, провокація, просто п'яний дивош. Але хтось приніс пляшки з вибуховою сумішю, хтось їх спеціально мав при собі. І прицільно потрощений був лише один бік вулиці, другим зачепили. Отже, хтось керував? Технологія почів? Репетиція хаосу? Якийсь новий сатанинський задум – увійти відру натупу, посіяти жах і розчинитися в масі. А ще перед тим були якісь віяльні нельоти. Зграйка молоді, несподівано об'єднавшись, вдиралася в магазин, кінотеатр, кав'ярню. Не робила ніяких бешкетів, от просто налітала і, спричинивши паніку, шок, остовпіння, миттєво розліталася, розпавшись на знову незнайомих між собою людей. Може, воно й цілком безневинна забава, такий собі флешмоб, а може, чиїсь експеримент над масовою свідомістю. Колись це спрацює, поки що просто так Дружина заглядає мені через плече і відбирає газету Ось що треба читати, каже вона і підкладає стосик Весь у пастельній і її підкреслень На одному з німецьких озер лебідь закохався в катамаран У Норвегії пінгвіна підвищили у військовому званні Був старшим сержантом Королівської гвардії Тепер він молодший лейтенант У Кенії врятували слонення, яке втратило маму У США народився собачка зеленої масці «Вона має рацію. Світ красивий. Треба жити своїм життям. Треба читати щось приємне і веселе, або взагалі не читати. Краще послухати арабески Шумана. Краще піти в театр. Краще обнятися і побути разом. Я відчуваю її дотик до свого плеча».